ala na capital da Riviera Sacra o noso correspondente que é nada máis e nada menos que José Manuel que nos fala sempre da Riviera Sacra e vamos dizer boas tardes o noso correspondente José Manuel moi boas tardes José Manuel Boas tardes, compañeros Boa, boa tarde, benvido eh, Antes de que se me esqueza, xo son Felicitacións por esa participación Na Radio Galega unha, Un programa especial Especializado En, en algo que, que, que, que Ten algo que ver Conrirse con un pouquinho, non? Ah, bueno, xa sei de que falas <risas> leado, Que prometeron pa... Que recuncaría? ¿Cómo? que me prop proposron que reconcarría ah, se sí, nun comentario Xvin X xa dellese de, custar de, de a miña a participación moi liáronme liárone como convidado no programa como que non como que non da, da radio galega que tamén emiten na TV2 TV2 sí, sí. E eh, eh, bueno estaba grabado de antes e bueno está na obra promocionando xa o sea que podes escoitar o podcast ou sí, cando sí, sí. se emitan a TVG2, pois pues velo ali a ver que vos parece, eu paseíno moi ben eu eh... tamén eu escoitando tú tamén faltouxe dicir que tamén eres correspondente de, de Radio Sonboy pois sí, Seguro, seguro, que me quedaron cousas porque fago tantas eh Moi moi ben. É toda regular que, que non no, no, no. eh, a, a nosa eh bocato, de todas. A que vas conozco é vocato de cardinale, o sea que esa, nosa está ademaisado mente. Contratado como primeira de de de, de primeira ordem. Moitas gracias bueno. ademais as teus de... viñetas son moi seguidas. Sí. sí, sí, pois sabrá que mantelas e non perder o o costume Senón, vanos botar a bronca os seguidores e seguidoras Vale, sí Pero ti sempre faz Os me gustan e os non me gustan de cada semana, non? Correcto, mente. con eso empezamos a, a, a colaboración Que xa sabedes que Ken eh, se preguntou En eso, Ken <ríe> <se> preguntou <ríe> Veña Pois, ímosalo. eh A primeira parte desta miña colaboración, eh, como sabedes, eh, pois pues consiste en escribir moi breve, moi puntual, cousinhas que me gostaron e eh, cousas que me desgostaron. E bueno. eh, vou empezar polas que me desgostaron estes días. Sí. Eh, desgostoume, eh, por exemplo, e moi recente, moi recente, o que se está o que se está a falar eh onte hoxe que o acoso en redes sociais, concretamente co ah, ah. acoso en redes sociais a Olaia Maneiro, perdón, Olaia sí, sí, Maneiro. Si, sí. sí, sí, sí. Que onte cumplí anos e ademais eh, ela decidiu saírse das redes, está... sí, sí, muy... sí, sí, sí. Nós tamén pues, estamos en, en desacordo tamén. Eh moi desgostado por en xeral volo acoso en redes sociais a todo o mundo, sí. en particular por este acoso a Olaia Maneiro, a compoñente de Tanxogueiras que onte foi pois, cero o seu cumpraños, e o seu mozo, é un tal Jasper que do grupo musical NAO, pois dedicoulle unha mensaxe de felicitación nas redes sociais en Instagram e ao mesmo tempo laiábase de que por mor deses acosos eh, deses haters como se di ahora, deses odiadores tivo que abandonar as redes sociais e eh, eh, bueno, é unha magua moi grande que pasen estas cousas pero bueno, estamos lo vendo o día sí día tamén que que moita xente eh, parece que só se dedica a facer dano eh, como diría un galego de pro, os ignorantes e escuros semella que non teñen eh, nada mellor que facer que buscar o mal e eh, eh, andar detrás da xente acosándoa, insultándoa, criticándoa, etcétera, etcétera. Pois bueno, dende aquí a nosa denuncia a ese tipo de persoas e eh, eh, a ver se van tomando conciencia e podemos ir acabando con eles. Moi ben, moi ben. Decía textualmente o seu compañero Eh, nas redes sociais Cansa de tanto hate Hai unhas semanas borrou as súas redes Empreguemos as redes Dende o afecto E non dende a crítica e o odio Oide. Quédome con esa afirmación Do seu compañero Que Oide. se pode facer extensiva A todo o mundo Que eh, que se manexa nas redes Que interacciona nas redes Que o faga sempre cun un bo fin eh, Para axudar E para, para prestar apoio e para animar e non para o contrario que é desacreditar, insultar e moitas veces provocar sexo pois ansiedade e enfirmidades de saúde mental a xente sen motivo ningún. Facer daño, Facer daño. exactamente Facer Muy dano bien. en definitiva Mo Eses e escuros afastás de nós acabar sí. con eles. Moi bien e que máis medes gosta? O aumento de secas en Galicia Os episodios ah, ah. de seca sí. Están aumentando Dende a década dos anos 60 Aumenta a súa duración Aumenta a severidade E a frecuencia con que se dan Nestes últimos anos Así se constata nun estudo Da Universidade de Vigo E de Meteo Galicia uh -huh. pois, Xa que eh, non é que nos pareza nós nos E terá moito que ver, supoño, co cando climático Pero é unha realidade Está constatado con estudios rigorosos De que as secas están a aumentar eh, En Galicia E actualmente, como sabedes, Galiza Neste mes de xa a xuño, por pouco Agarrematou o maio Está en prealerta por seca okay. Xa que eh, A ver se estas augas E as que podan vir melloran o panorama Pero temos Unha eh, situación de prealerta Por seca Eh, as autoridades avisan que de cara o verán eh, a situación pode ser grave, xa o sea que a ver se nestes meses pois mellora a cousa, pero, eh, pero pode pode daros algún susto esta seca eh, e pasar algún apuro de, de falta de agua. E eh, pasamos aos góstame, es logo. Eh, ah, hai cousas boas tamén, hai que dicilo. Góstame, por exemplo, un dato bo. Cifras do paro Galicia está relativamente mellor que a media nacional. A tasa de desemprego está no 11%, Minimum. mentras na, na media estatal está no 13%. Por pouco, pero estamos mellor que na media estatal. Eh, son datos dun informe anual do Banco de España eh, que, que tiberon a reunión en Coruña, non hai moito, e sacaron uh -huh. pois, varias conclusións Eh, referiron varios datos. Un foi este, que as cifras de paro eh, pois estamos algo mellor que a media estatal. Boa cousa. Belaí, moi ben. Que, que máis me gosta destes días? Por gostame, por exemplo, eh, un detalle, que a biblioteca Ángel Casal de Santiago Supoño que coñecedes, está ali moi pretiñedo do do da do obradoiro. Obradoiro, no, si. Sí. unha iniciativa para votar mm, a andar neste mes de xuño que me gustou moi. Que Que vai facer conta contos para a pasada de tres a oito anos, conta contos en lingua de signos, en inglés, en galego. Eh, o material que van a empregar vai estar centrado na obra de Domingo Villar. Ajá, como sabedes, o escritor eh, vigués falecido eh, desgraciadamente a unha edade moi temperá eh, cun futuro que tiña, bueno, boísimo como escritor uh -huh. e, eh, bueno, pois pues, se sabe estas cousas que pasan por, vale. con unha de na que non se espera acabar así, pois abandonounos, mm. e eh, a verdade que hm mm, unha homenaxe. Xente... Exactamente. Vai é unha un homenaxe un fantástica, claro que si. Sí. Homenaxe moi boa. Uh -huh. Os sábados unha de contos en galego evidentemente, uh -huh. pero tamén os haberá en inglés en linguaxe de signos para para para, para, para, para quen exactamente, por sordos. <risas> un detalle moi moi bo, moi orixinal, que que bueno, que Quería salientar ben. En, Nos gostame tamén eh, Comento así moi por riba Porque sei aí quides falar agora a continuación con, con, con Xente que sabe máis polo miudo eh, Do tema, que vos vai dar máis detalles eh, Sobre Sobre que? Sobre dúas festas ah. E gasodómicas sí, Moi sí. interesantes sí. Que, que vai haber esta fin de semana eh, Aqui no sur de Lugo Sí, sí, sí, sí. E, e, e, xa fago vos spoiler Non, oh, non, non no. é, é conveniente que, que a xente se dé conta De que, que ti estás aí perto deles entonces tes conhecimento Correcto, de pues, todo eso Un avance, ou como diría un catalán Fem sin sentims Eso, moi ben, moi ben Dos festeixos gastronómicos eh, Sabedes que, bueno, este ano por fin Abriu xa veda xa as festas gastronómicas Feiras do Viño Xa están empezando a organizarse, xa levamos unhas cantas eh, Están funcionando moi ben, éxito tremendo de xente e eh, todos contentos Pois ben, este fin de semana eh, temos a coincidencia de dúas Unha no sur de Lugo, eh, eh, que, que nos leva a Rivas de Sil O Concello xunto sí. con Quiroga que pecha a provincia de Lugo, por o sur E aí teremos a Festa do Aceite e da cereixa e do viño. Caraleza, tradicionalmente, tradicionalmente naceu como a Festa da Cereixa, que hai moi boas cereixas por esa zona, e foi aumentando ao aceite e este ano, como dato novidoso, tamén se vai sumar o viño. Vai haber pois postos de viño presentes. E vai uh -huh. haber moito de todo, moito de todo, que vos falará seguramente Roberto despois. Eu solo me quedo tamén para recomendarnos que entre as actividades que se van a facer unha interesante moi importante vai ser a inauguración do Museo eh, da Minería Romana Ajá. e despois un concerto sábado pola noite a cargo de grupos parentes que se non tedes música deles ou non apuxestes nunca no programa digo vos que está xa tardando E algún día vos darei tamén algún contacto para que os entrevisteis porque teñen un repertorio de eh, temas buá, eh, fermosos, moi mm, ben tocados, pero que as letras eh, son unha homenaxe pura ao rural. os rinca do esterco, por exemplo, un dos tercos, sí, vos explico sí, todo, eh? Dedicar un tema musical a rinca do esterco sí. pois imaginadevos. Sí, sí, dentela. sí. sí. Mais rural non pode ser. Rock, <ríe> Claro, claro, é rock rural, pero cunhas letras, bueno, pero que aportan humor, aportan, pues unha pequena homenaxe e reconocimiento o, o, o rural. Sí. Eh, todo, non sei, moi ameno, moi divertido, o sea, que recomendable sen por que en YouTube seguro que tamén teñen algún tema colgado. Vos parece, os, os parentes de sober. Vale, pois pues... o resto xa xa o falas ti pues, con Roberto. E vos conta xa os detalles do programa E, vale, vale, vale, vale. Pois con... e a outra Desa de música otro... Intentaremos poñela sí, sí, sí, sí. Vale, pois pues buscade eh, E o sábado, o día 4 Por a noite, eh, pechan a, a xornada do sábado En Rivas de Sil, con ese concerto eh, Alí na mm, Onda Praia Fluvial de San Claudio E despois o, o outro encontro Do que vos falo é pues, A Feira do Viño de chantada que comeza o Vendres 3 e remata o domingo 5 hai 14 arregas este ano eh, bueno, como sabedes é, un, é unha cita eh, eh, a, marcar, a marcar no calendario unha cita obrigada entre as feiras do Viño do, da, da Ribeira Sacra eh, chega a súa 39 edición casi nada 30. Eh, o, o pregueiro que seguro que o coñecedes eh, vai ser Anxo Angueira Ah, hombre, sí, claro. claro que, eh, pues, eh, un un ilustre intelectual sí. eh, que, que tamén pois pues, daralle tamén prestixio a, a cita vitivinícola co, co seu pregón. Claro que si. Sí, claro que... E o resto xa pois pues, falades co Manuel, co alcalde, que creo que tamén tedes aí en axenda e sí. non vos adianto máis. Moi ben. Faltache a libretiña pequena. Oseme a libretiña sí. pequena é eh Vou facer caralladas. <risas> eu non son non son monologuista sí. eh, porque eu creo que non hai que deixarlle eso os, os artistas que teñen máis facilidade de palabra, máis máis uh -huh. eh, máis eh, bis cómica e artística, pero bueno, me escribo, e eh, dollle un pouco a cabeza e fago así reflexións eh en caralladas para pa soltar E eh, E polo menos facer, sacar o sorriso e, e, É sido un momento dado É homenaxe á forma de ser O xeito de ser galego Moi ben e, sí. o, Oxe neste apartado de caralladas e, Ides volver moi reflexados Amigos <risas> Eu tamén Xa empezo, pero vós Eu creo que máis a ver, Digo, a ver. Con, con todo o agarismo do mundo Vale Eh, evidentemente eh, hai que puñerle humor, sacarlle ferro o asunto, e rirnos desas de cousiñas que nos empezan a pasar cando somos ouimos camiño de patrós vale, vale, vale sí. patrós, <risa> chame... patrós Eu... en, en, en, non entendemos como xefes no, entendemos no, no, no, co, como patrón ou sí, sí, sí. a patrona que se di de toda sí. a vida A non sería matrona, pero é patrona, para non confundir ca, ca, que as que traballan nos hospitais hmm, eh, sí. asistindo os nacementos patrón e patroa. Vale. Esa persoa, home ou muller, que xa eh, non idade avanzada, pero que se caracteriza por a súa veteranía. Vale. E, señal, algo moi semellante a nosas nais. Exactamente. Vale, a xaboas, sí. a xaboas. Vale, por ya, a súa experiencia. Vale. A súa, experiencia. A súa experiencia. Sí, sí, sí. sí vale. Vale pero eh, eh, hai síntomas, sinais de que vas chegando a patrogo vale. uh -huh. eh, os que chegaste xa a ustedes máis que estudiados eh, detectados uh -huh. pero eu uh -huh. empezos a notar sí. ou vendo, vendo aí no horizonte cousiñas por exemplo Levar pantalón de pana faga frío ou faga calor uh -huh. Porque a pana torna do frío Torna do calor vale. entón, es, Eso é es señal de que estás Te facendo xa eh, Un pouco maior sí. Xa es patrón xa casi de categoría eh, dame, Outro dame. detalle Levar no peto Panos de tea Nunca clines nin panos de papel Panos de tea E caramelinhos sí, sí, de eucalipto ou outro, sí, sí, sí, sí. non sei sí, se sí, sí, sí. sou desde ese, soina non chegaste ese nivel eu levo pa, os dous panos o de tela e o pero, yo... pero de tea, eh? sí, sí, sí, sí levo sí. o de tea e o de clín lavado, lavado e tranchado hombre, hombre, eso por favor, eso por, xa por, a nivel, nivel premio eso ten que ser, ademais, cando, <risas> ye, cando desa, o sea, cando queres mío, pode, eu podes eu podes se ver eu podes se ver Aí, total, sí, señor, sí, señor Doblando Profesional Sí, sí señor Outro eh, sinal, sinal Porque eu non podo eh, Non podo utilizar Panos de papel Ah, para, vale, para vale, vale. Pois, pues, outro sinal Que creo que tamén eh, É moi eh, Acaído Os que son xa patróns pero o nivel para padrón sí. de categoría. Darlle uh -huh. dar ya agasallo ao médico de cabeceira. Ah, claro, e Un bote de, mel, un sí, sí. queixiño, sí. unhas marmeladas. Sí. O Unha botijiña de ninio. pode ser un licor de café ou Un licor café, pode ser un licor café, si, Armando ah, como... creo que é deses, eh? Sí, sí, eu, sí. Recoñecio. Perfecto, confesado, aí. Eu si sí, te gusta, porque como oh. a mí me gusta que no fagan, pues yo también pretendo parecer los demás. Outro, outro tamén, outro sinal de patrón, patrón. Levar o peite. Okay. A eu, a que, enseñou, que a, claro. a quen compra cumpra, <risos> non? Sí, sí. eu... ou dos nenos. No caso no caso dos que dos Temos temos mala, mala, mala conexión. Temos mala conexión Ahora mesmo, disculpadme. Bueno, ahora xa se nos escoita. aí sí. xa está. Xa vale. está, nos escoitadesme non? Sí. Sí. Que digo que este talle para os que gastan pelo. Claro. O dopeite, sí. evidentemente. Sí. Sí. Ou outro detalle de patrón, este tamén é moi eh, un gran clásico. Eh dar diñeiro para gasolina, cando alguén te leva no coche ou te chega a algún sitio. Toma, toma, Tomamos... para sí. gasolina. Toma, para gasolina polo menos. Que non, que non, que non. Toma, toma. Para gasolina. Oxi, un... oxi máis que nunca é tal como está O prezo do combustible Exactamente E se levas un agasallo, un recado Ou un paquete a algún familiar tamén o familiar No instante isto eh, para a gasolina Correcto O paquete tomes unha É Correcto, correcto Exactamente, tamén Paquete tomes unha cervexa sí, sí. Outra tamén, clásica Anotar no almanaque Ou calendario, segun Gichamedes as visitas médicas, os cabodanos e os enterros bueno, sí. <ríe> pues, os... as visitas médicas e os cabodanos, vale o sea... máis olvidados, os... e os enterros tamén os, os acontecementos que, que aparecen no mes claro, eu xa teño que apuntar eh? xa teño que apuntar, mira, visita co, co oftalmólogo ou co cardiólogo, mira teño as analíticas <ríe> pois pues hai, hai que empezar a notar xa porque sí, sí, sí, sí. os... Outro detalle A hora de almorzar Xa E eh, te has que esquecer do colacao Te que esquecer do, a cau, que, te <risas> te esquecer do, do café E xa recurre xa poñer lle eco O leite <risas> sí. Vos sones de eco, oinda sones de café Non eu son de café E a hora de almorzar E a navarinha que non falte e a Navalliña tamén, correcto correcto, correcto e bueno, no, podíamos estar así toda a hora, pero vou decir a última e se vale, tal outro día vale. buscamos máis detalles vale, outro, sí. outro é eh, a comida fervida o patrón o patrón faz un fan quizá é máis por obriga que por devoción na comida fervida Entrar, sí, sí, sí. entra a casa dos patróns nada máis abrir a porta e xa estás cheirando a, a, a comida de xeriátrico bueno de... Esa, esa pataca fervida con esa acelga con ese recolo unha so, sopiña eh, todo exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí, pues eso bueno. e deixámoslo aí logo podea non contar máis moi ben xos Manuel é eh? un placer recibir sempre as túas crónicas e ademais que nos axudan a todos os que non asusentes disfruten coa túa participación e colaboración ata vindira semana. De Eso. acordo, a veces teño aí un minuto para facer vos a viñeta, dalgun vale. contido de onxe e mándamola, vale? Cando poidas, non hai problema, veña. Non hai problema ningun. Apertas fortes. A, coida a coidarse, patrón. Veña. <risas> <risas>